prenumerationen kostar. Men nya tider går i bättre och man närmar sig nu snart 3000 abonnenter prenumeranter. Så där var ju tredje gången som jag fick så att om ni vill ha den här tidningen Nya Tider och prova på prova på den alltså testa den tidningen pappersupplagan ut då. Och den kommer ut då varje vecka helt enkelt. Med ett antal sidor. Och jag har ju svårt att läsa små texter och sånt numera. Det blir bara grötigt då. Så. Jag tycker jag blåser trumpet också i livesändning här. Det var rätt kul. Men eh, nesan rinner här. Eh, ni skickar e-post då till adressen kund-nyatider.se kund-nyatider.se Och så begär ni att få tre stycken gratis proexemplar av tidningen Nya Tider. Och sen får ni också papper och att ni kan och så att prenumerera till exempel i 3 månader. Det blir 12 nummer va? Det blir inte det varje vecka då? 3 månader är väl 12 veckor. Får ni 12 stycken tidningar för 149 kr. Eller på ett kvartal eller på ett helt år. Men till att börja med så kan ni ju börja då med tre stycken nummer av tidningen Nya Tider. Så inneholder lite blandat. Jag tycker ju att tidningen skulle ha betydligt mer utav jag har fler sidor fler insändare och fler debattartiklar. Och såna helskötjer det där, men jag tycker att det är liksom det är för lite debatt och insända sidor. Jan Emil skriver också där. Han flyttade också som jag från Stockholm upp ännu längre upp till till Furedal. Och det var ju länge, det var innan mig också. Det finns vargar där uppe. Ja, det finns det här också. ännu längre också. Eh vi har den 13 december 2014 vi kör live här då och ansvarig utgivare Gunnar Andersson från Sydöstra Dalarna här. Ni nya, eh, nya tider alltså får ni tre stycken gratis nummer och pröva på den tidningen och se om ni vill fortsätta och sen betala. Det är inte så dyrt för tre månader, under 49 kr till exempel. Ni kan ju betala i tre månader i taget. Nya tider.se är det väl också va eller kan det vara nya tider.nu kanske det är faktiskt kundsnablar nya tider. Ja, jag gjorde lite stolpar här i alla fall. Ska man se någonting i mörkret här? Eh. Det är svårt att se vad det står faktiskt här. Jag har lite vi ska väl inte tugga om de här tekniska grejerna här. Vi hoppas att det blir att det blir stabilt. Men telefonboxen bör ju bytas ut i alla fall och vi har jag ska väl pröva pröva den sen i veckan och se om det blir en miljon med avbrott så här. Det går inte annorlunda än va. Eh efter söndagens avbrott så har det blivit några fel på den. Men vi får återkomma med det. Det finns ingen IP-telefon här. Men SMS och mobilsvar finns på 0769 37 37 06. SMS och, och mobilsvar 0769 37 37 06 om ni har någonting på hjärtat där. Ni kan också skriva till oss på adressen eh, sverigekanalen snabela sverige.nu sverigekanalen snabela eh, sverige.nu På Twitter fick jag kontakt med Marie Edenhage där som skrev att hon är ledamot i Bålinge kommun man det stämmer ju inte hon blev utesluten ur SD med falska anklagelser och bråken har fortsatt efter henne också där men SD har 12 mandat i Bålinge kommun och hon startade upp Bålinge partiet som finns på Facebook då och det visar sig här jag fick svar från henne här idag då eller ja hon var igår att eh det fattades 22 stycken röster så hade Bålingepartiet kommit in då i Bålinge kommun med ett mandat och fått partistöd då ersättning för alla möten och såna där saker. Men tyvärr så missade man eh kommunalplatsen i Bålinge kommun med 22 röster. Alltså det var väldigt nära helt enkelt. Jag tror inte att hon ger upp. Vi har bjudit in henne också medverka ifall hon har någonting på hjärtat så kan hon medverka också sån Jag ska se vad det står här. Eh, äh, nya tider. Eh, äh, ja, det är svårt att se vad det står i mörkret här. Nya tider. Punkt. Äh, ja, punkt nu eller punkt Asia. Nya tider. Man skulle ju önska att tidningen hade mer sidor, mer debattartiklar, mer insändare. Eh äh, så att Marie Edenhager försökte med Bålängepartiet men de missade kommunplatsen i Bålänge kommun med 22 röster. Så att det var ju väldigt nära. Det var det ju. 22 röster är inte mycket men det var för lite. Det fattades 22 stycken röster faktiskt. Och jag kan inte tänka mig att partiet har sådär här enorma tillgångar så att säga så att de kan dela ut flygblad och material till kommundelt invånarna där. Det de de resurserna finns då inte. Så att det är nog många som inte känner till Borlängepartiet så mycket. De finns på på Facebook där då. Så att de har svårt att komma ut. Och konkurrensen också med Sverigedemokraternas 12 mandat. Men det var ju nära i alla fall, det var det verkligen. Eh och eh nu ska vi se här. Ja, eh kundsnabelo nya tider. Punkt. Nu tror jag det ska vara faktiskt. Så får ni tre stycken gratis nummer av tidningen Nya Tider och eh, snart 3000 eh, abonnenter. Och konkurrenten då, den gamla så att säga, Nationell dag har ju gått i konkurs där, men kanske eventuellt kommer tillbaka som en nätupplaga. Eh som sagt var så finns det ingen IP-telefon här vi kör utan telefonboxen som verkar ha fått någon form av tekniskt fel efter ett avbrott här på söndagen vi kör direkt på port nummer ett ett kort avbrott hade vi men det ser stabilt ut nu vi ska ha klart för oss att Altele har ett tekniskt fel som är pågående och det gäller fel på vissa DNS servers det finns alltså ett tekniskt fel på vissa DNS-servrar på Altele som är pågående fel. Och eh Cityus har ett pågående fel angående att vissa kunder inte får en IP-adress. Hedemorgenergi har uppgraderat på eller eh, ja, vad heter det nu då? där vadar han heter det var va, va, mjuk mjuk varan till till fiberkonvertarna som finns här i varje lägenhet. Så att eh, det är nog inte riktigt 100 Port nummer 2 som B-datan kör på, den är verkar helt stabil, men ett ett avbrott kom det här faktiskt på port nummer ett. ett kort ett kort avbrott kom där. Direkt kopplad Och det var ett kebonetekniskt fel på telefonboxen efter ett avbrott på söndagen. Så IP IP-telefonen kan vi inte ha just nu och jag skulle behöva byta ut den här telefonboxen som är fe, fela meddela att jag vill byta ut den då då. Men eh, vi får se om vi ska koppla upp Skypeen idag här. Det går även att köra live från B-datorn istället. Varje lördag är live här från klockan 16 och det gäller ju kanal 1 och 2. 3 extra, 4 extra och 5C. Men det kan det även köras från B-datorn med lite andra kanaler förutom kanal 1 och 2. Lyssna gärna över adressen sverigekanalen.com. Ha lite tålamod låt sidan ladda ordentligt. Och sen kommer ni så småningom att höra strömmande ljudström från kanal 1 som spelas upp eh aut startar då. Jag har gjort en mapp också här eh som har rubriken Socialdemokraternas mörka historia. Ni som har eh, bloggar, hemsidor och så vidare eller finns på Facebook kan gärna dela texter och länkar. Eh uh, det här är ett parti som har en mörk historia som de inte gärna vill skylta med. De är väldigt noga med att smutskasta andra partier. Den här texten, det finns andra texter också. Den här texten är publicerad för några år sedan och innan SD kom in i riksdagen senast så har partiet fått 17,7 i en mätning. Och uh, det kommer inte dröja så lång tid innan SD passerar 20 %-spärren också. Jag skulle fundera på om det ska bli någon röst här i mars månaden eller inte blir det ett nyval. Eh, Mattias Karlsson som är tillfällig partiledare för SD har ju författat en skrift här som man kan läsa här eh, i PDF-format, olika format här. Eh, Socialdemokraternas rasbiologins politik. Ni kan också söka då på Google på Socialdemokraternas mörka historia. Och det här borde verkligen komma fram i ljuset. Och det är mycket text att läsa också. Och jag vet att jag har eller hade artiklar från tidningen Contra som jag fick på 80-talet utav min pappa som körde returpapper i Stockholm. Med, eh rubriker från tidningen Contra. Natte Michelson var med, eh, ni vet eh, han. Eh socialdemokraterna ville värna om den nordiska rasen eller den svenska rasen stod det visst. Och här finns också en hel del intressanta texter här. Vi kan ju ta och läsa lite grann utan text som Mathias Karlsson författade för några år sedan som fanns på en tidigare adress som tidningen Estetikriden hade tidigare för flera år sedan så texten är gammal men fortfarande aktuell och många känner ju inte till det här. Jag vet att Åke Bylund som är avliden från Mörbeligan där och så han brukar ju faktiskt ringa in till olika närrådprogram på den gamla tidena när det bara sändare på 20 watt och även till våra program och det finns på några utav de här enorma mängderna med kassettband så ligger det här i driver i hundratal och tusentals. Han kunde mycket om den här gamla historien så att säga bondeförbundet och vilka åsikter som fanns i det gamla Sverige. Nu talar vi om 20-talet, vi talar om 30-talet. Och eh Många känner ju inte till det här helt enkelt. Eh, Socialdemokraternas mörka historia. Här är det då Socialdemokraterna och rasbiologins politik. Rubriken som Mattias Karlsson satte på sin sin sin sin upp, upp heter det? Ja. Det var Socialdemokraternas sanna natur. Och här det är så vi har en PDF-format också. Jag har gjort en kortadress här. Jag vill se, det finns en kort adress för att kunna läsa den här texten också då. Ni kan också söka på Socialdemokraternas mörka historia. Och här heter det då Socialdemokraternas sanna natur. Och vi har en kort adress som är följande. Korta.punkt.nu snesträck.sossarna. Det vet ni hur det stavas. Då kan ni läsa den här texten då som Mattias Karlsson författade för flera år sedan för att försvara sig mot fruktansvärda angrepp som partiet fick från socialdemokraterna. Eh, korta punkt nu, snedsträck, sosarna. Så det finns andra texter också utlagda på flashback och så vidare. Och vi ska ta och läsa lite grann från det här man kan läsa i olika format också. Man kan bläddra och så vidare här via archive som det här är uppskickat på. Jag återkommer strax. Jag har lite snor i näsa men snoriga småpojkar måste snytas. Vi ska ta och läsa från Mattias Carlsons texter här. Att ett parti Medan historia som Socialdemokraternas nu har mage i att peka finger och försöka sätta sig till doms över ett parti vars historia inte innehåller en bråkdel så många snedsteg som det egna tyder på en skrämmande historielöshet och en i närmaste gränslös fräckhet. Och vi ska läsa vidare här, men vi ska klart för oss att Socialdemokraterna var med om att stoppa vi kan ju ta också hö höger också med moderaterna till exempel en lång lista där med allt som de har sagt nej till genom alla åren. De har sagt nej till allmän rösträtt. De sa det nej också höger och att kvinnor skulle få rösta och så vidare, men det kan vi återkomma till. Så socialdemokraterna har ju haft Napoleon på politiken i Sverige i många år och de var ju väldigt bra också en gång i tiden. De byggde de byggde ju upp ett folkhem med Per Albin Hansson och Åkesson har ju också hyllat Per Albin Hanssons Folkhemsidé och bygget av folkhemmet. Men med ett parti som har monopol på politiken under så väldigt många år blir alltså ett betongparti ett stelt parti som tappar liksom. De var ju med om att stoppa Radio Nord, de stoppade Radio Syd. De ville absolut inte ha någon fri radio och tv i Sverige tvärtom. De ville ha ett monopol på åsikter, ett monopol ett radio- och tv-monopol. Det var bara Sveriges radio och och och det som det hette också TV:n då som också hette Sveriges radio från början. Det var bara de som skulle få göra radio och TV i Sverige, inga andra. Inga ingen frihet, inga åsiktsfrihet utan det skulle vara styrt och det skulle vara tidningarna skulle vara då socialdemokratiska tidningar i olika versioner alltså Social, Nordläska Socialdemokraten, Dalademokraten som är röd och så vidare va. Det blir monopol helt enkelt. Och facket var bara för, för de som var röda och socialister. Och så ser vi hur det gick för Olof Palme också. Han kunde ju då ta avstånd från uh, diktaturer men ändå åka till Kuba och träffa en gubbe som hette Castro där som kunde prata i 3 timmar fast det var skyrfall. Och så småningom så orkar han inte mer så där långa tal. Eh uh, och uh, det var också en diktatur med bara ett parti. Och, och en tv-kanal och en radiokanal och, och statligt allting och allt var styrt och åsikterna var styrda. Ja, det är det som järtvätten då på Sveriges röd, jo, som består av röda rötter. Där vissa åsikter får komma ut och vissa åsikter får inte komma till tals va, och där man stämplar vissa åsikter. Och det är inte demokrati. Demokrati det alltså det är när man, åsiktsfrihet, yttrandefrihet, alla åsikter får komma ut och alla åsikter får komma till tals. Det var någonting på gång också 1970. Men då styrde ju socialisterna, men vi fick en borgerlig regering och eh, man lade fram förslag från folkpartiet faktiskt om en försöksvs verksamhet med närradio i Sverige som också klubbades hade Sossarna styrt hade det aldrig blivit av. Vi har motioner också från socialdemokraterna ville förbjuda parabolantenner. Det är ju inte något demokrativ. Man ska förbjuda människor att ha parabolantenner och eh försöksvs verksamheten med närradio blev permanent och så vidare är väl fast det vart ganska mycket byråkrat byråkra, byråkratiskt styrt också med med regler och sånt va. När man man lättade också på de här reglerna också. Man får till exempel sända närradio utan att bedriva någon som helst annan verksamhet. Man får alltså sända närradio och ha de här radieprogrammen och det finns inget krav på att du måste ha möten och såna här saker utan man får ha en förening som som ägnar sig åt när närradio sändningar till exempel då var ju väldigt bra att man tog bort den där paragrafen som stoppade väldigt många föreningar men när radion var ju väldigt begränsad för den var ju bara i Stockholm 20 watt hördes några mil med med många 100 1000 års lyssnare potentiella men ute i Sverige så var det ju bara sändre på 10 watt satte var ju verkligen en begränsad räckvidd. Och meningen var ju inte att när de när de skulle inte höras för långt heller. Och det tycker jag är fel. Jag tycker att en, en sändare redan från starten där i början på eller slutet på 70-talet skulle ha haft en sändare med slavsändare, kanske flera slavsändare som täckte en hel kommun. Vad är det för mening med att ha en sändare som inte ens hörs över hela kommunen alltså då? Huddingen är radio är borta men jag minns också ute i Vega där att man kunde lyssna på en slavsändare som Huddingen närradio hade i, i i Skogås faktiskt. Den var bara på 5 watt och den satt i ett vattentorn i Lenna. Det var en slavsändare över Skogås helt enkelt. På endast 5 watt som förstärkte signalen från Huddingen närradio. Vi ska strax läsa vidare här. Men sök gärna på Socialdemokraternas mörka historia. Och den här skriften är författad av Mattias Karlsson, SD, tillfällig ledare. Och den hette Socialdemokraternas sanna natur. Fanns på en tidigare adress som SD-kuriden hade för flera år sedan. Och här läser jag den i pdf-format också. Korta punkt nu, snedsträck Sossarna. Där hittar ni det här så hon i bloggar och hemsidor så får ni för ni annars lägga upp länkar och texter som handlar om det här och ni kan också söka då på Socialdemokraternas mörka historia. Och eh Här kan man eh läsa väldigt mycket. Man kan läsa väldigt mycket som inte folk känner till idag men som bör verkligen komma fram i ljuset och läggas ut på sociala medier, på debattforum som Flashback och så vidare. Jeg tror jeg må et eie et